Zerian hatzak induzu ez oin galdirak, ezkark, zer egin duzuek aldean? Gauk itxasun izan da Ipache Euskal Egi Mailako Euskaraldiaren abiatzea. Gup pozigira, ongi eman da, ze laro bat pertsona bildu gira egitajak eta Ipache Euskal Egi Mailako egi ainit zortezkatu izan da. Ogoi eta hemen zortzi jendea da zaitsi berutik, bai basena faxotik eta bai lapurtzuk. Eta hori guretzak biziki positiboa da. Haueranik orai haiek haiek hartuko dira haien energietara etxekoarik eta batzuekin. Dela haien energiko edo auzo euskal euskaltzaleak deitzea, animatzea, euskarari bilaurkeztea eta eta antolaketan a, sartzeko motivazioa edo latsa. Hori da. Eta haiek ukanen dute apirilaren ogoita amaja agete horai egiaren izena emateko. Hau da haien egiak parte hartuko duela epea dute apirilaren ogoita amaja agete. Eta guk antolatzaile gisa edo giroa berotzeko. Gauk egin dugun bilkura hori eginen dugu e, lujaldeka edo egin multzoka. Ez borg martu izanen da aurkezpen bat, baina gero sustut konzentratuz antolaketan. Ez espero dugu Euskara aldiaz. Hain hitz guk erraten duguna da egitajak baduela aukera hor zinez Euskararen alde zerbait konkretu egiteko, eta eta Euskara erabiltzeko aukera baduela jamaika egunez. Eta nire ustez bada egitaj nultzobat horren eh, goze dena eta beraz Euskaraldiak badu oaien asetzeko ba hori aukera hori batetik gero bada ere Euskaraldiaren aldiaren bidez eh logtzeak euskara erabiltzeko gune pertsona horien sarea zabaltzea zeu hartzen gira eh gu fe, Hemen giroa usu hirietan eta egietan usu frantxesa da eta eta batzutan pasatzen gira Euskara erabiltzeko aukera batzuan ondoan zeren iruritzen zauku frantxesa e, denez guztia eta parekoa frantxesa zentzun dugunez, Euskara ez dakiela eta beraz aukera batzuan ondoetik batzen gira Beraz aukera horiek e, e, behitzea rekuperatzeko aukera da Euskaraldia beraz nik dut e, Amaika egun euskaldun eta politizateko aukera badela euskaraldiarekin eta hori bai lotu behar dira eta haien haiek einen dute sariazeinetara e, ino zabala izan den, eta eta jendetsua eta, eta premia zuen batzorde horrek duera euskaraldia antolatu naguzuen zuen egido ezkort